Тому Йоганові доводилося витягувати дужче шию, щоб читати написане. «Коли?» – одночасно нервово запитали Віт і Павло. І так само одночасно розвернулися до Оксентія. «За життя!» Коли він міг переписати, як він віддав кожному з нас папір у себе вдома і більше до вижниці не ходив? Павло дивився на Оксентія без злоби, лише звідчаєм. «Що, в Бочкові переписував?» «Тато був би мені сказав, якби передумав». «Йохане!» – крикнув він Так, ніби серед присутніх був глухий. «Читай ще!» «Дивися, котрий нотар писав?» Павлові писав нотар Урсулеску. «А Оксентієві?» «Гольштейн?» «Коли це було?» «Павлові через день після Другої Богородиці, 23 копня». «Оксентієві?» Йоганн щось рахував, загинаючи про себе пальці. «А Оксентієві за день до введення, 3 просентя». «Примітка?» «Копинь – стара назва вересня». Асоціація з копами кукурудзи. Просинець – стара назва грудня. Асоціація з морозом, що запрошує в гості. «Що ти дурне говориш, Йогане?» Павло сплюнув собі під ноги. «Як тато пропав у два дні по Михайлові?» «Я не знаю», – стиснув плечима писар. «Два дні по Михайлові?» Йоганн знову про себе рахував дні. «Два дні по Михайлові – це двадцять третього падолиста. Але введення після другої богородиці». Йоганн намагався стиснути плечима. «Я не знаю, як мертвий може переписати заповідь. Але, пане Віт, тут є його хрестик. Дивіться, дивіться і ви, Павле. Йоган розвернув на столі обидва документи і показав кожному по черзі місце, де стояв підпис Кирила. Великий хрестик із загнутими донизу всіма чотирма краями і акуратними трьома цяточками на їхніх кінчиках. Обидва підписи були однакові. Такими хрестиками в тисовій рівні писали писанки. Так у тисовій рівні розписувався лише Кирило Чев'юк. Про це знали обидва сини. Про це знав і Віт. «Треба йти до вижниці. Я вам тут ради не дам», – нарешті сказав Віт, чухаючи потилицю. «Кому треба, найде, мені не конче. У мене документ», – Оксентій рушив до дверей. «А мама? Мама би знала?» Павло білий, мов полотно, дивився на Віта. «Павле, ти розумний. Що тепер з мами візьмеш, як вона забуває, якся називає?» розрадив віт. «Мама, тобі не поміч. Іди до вижниці, кажу тобі. До нотаря». «До котрого?» тільки запитав Павло. «До першого чи другого?» До бог зразу!» – зітхнув Від. Тодор Урсулеску, високий худий чоловік у випрасованому чорному костюмі, в білій сорочці з метеликом під тонкою шиєю, втретє протер скельця пенсне і закріпив його нарешті на перенісі, закинувши срібний ланцюжок за праве вухо. Тепер Нотар дивився на зніченого Павла більш приязно, ніж перед цим. Та й говорив менш нервово. «Так, звичайно, пане Чев'юк», – Урсулеску повторно зазирнув у папір, що лежав перед ним. «Чев'юк, Павло? Так, цей документ посвідчений мною. Справді, 23 вересня» у присутності вашого батька, пана Кирила Чев'юка, і двох свідків. Документ зареєстрований старшим нотарем нашої контори, паном доктором Василакі. Змін до документа ваш батько не вносив.